Ja, Norsleon fick en väldigt fin present Som han gillade och det var ju bra Ja, Norsleon blev så jättejätteklad Han fick en julkärna i trä Vans mamma gillade inte julkärnan Släng bort den där i papperskorgen mamma? mamma? Man ska inte slänga djurskärnor och träd i papperskorgen. Förstår du inte det? Jag finner det här beteendet väldigt gorteskt. Du borde förstå att du är min mamma. Och det här är jag. Jag vill ha kvar min stjärnor så länge jag lever. Med vänliga hälsningar. Danasranakana.